У стовбурі липи сиділи чотири кулі. «Слабенько, пацани!» – резюмував Басмач. «Кучності нема. Рука в тебе, Стасик, уходить в різні боки. Макаров першива зброя!» «Дивись, юначе!» Басмач відбіг на висхідну. Ремінь автомата змією ковзнув з плеча. Смаглява рука, що стискала пістолет, піднялася паралельно землі. Хлопці ледь встигли відскочити подалі від липи. П'ять куль, одна за одною, п'ялися майже поряд. Басмач самозакохано зігнув руку в лікті і дмухнув у дуло, як ковбою старих вестернах. «Що заважає поганому танцюристу Стасику, не знаєш?» «Не викаблучуйся, снайпер. Давай ще раз. Слухай, ми ж у принципі стріляти не збираємося, це гармидер». Ти думаєш, більше ніколи в житті тобі це не знадобиться? Еге, іди сюди, кажу, стріляти будеш. Стас став біля басмача і націлився. Гога і Петруня вмостилися поруч на траві. Руку напружуєш, зігни, розслаб. Команди лунали рвучко. Врахуй, дерево стоїть, ворог не буде чекати, він теж стрілятиме. Цілься під обріз. Руку розслаб, кажу, так, вогонь. Рука все ж таки здригнулася, і куля пішла праворуч, зрізавши триску з краю стовбора. "Ей, Стас, я поставив на тебе долара", вигукнув Петруня. "Стас, стрельнув ще двічі, цього разу вдаліше. Кулі лягли недалеко одна від одної. Нормально. Давай ти", кивнув Басмач Петруні. Той знехотя підвівся і взяв пістолета. Стріляв Петруня погано. Зброї він боявся, рука ходила ходором, у стовбур не влучила жодна з шести куль. «Важкий випадок», – посміхнувся Басмач. «У нас у Фергані таки довго не жили. Або ти, або тебе. Закон такий». «Я б тебе в діло не брав». «Ага, думаєш, мені хочеться з чуркою бабки ділити». Посмішка сповзла з обличчя басмача, очі зіщулилися до тоненьких щілинок, слово «чурка» виводило його з рівноваги. А тут його так називав кожен. Якщо не в очі, так поза очі. Він нервучко нахилився, і автомат пурхнув йому до рук. Оглушливо-голосно клацнув затвор. «Повтори, шакал, що ти сказав?» Петруня, зробивши велетенський стрибок, відскочив назад і витягнув руку з пістолетом. «Не рипайся, козел, з двох метрів і їжак вцілить!» Стас, який не чекав такої різкої зміни подій, безпорадно замахав руками. Гога спокійно підвівся із землі і так само спокійно, не мов робив це щодня, став між хижим дулом автомата і тупим пістолетним рильцем. «Іди геть!» – волав басмач. Але Гога легко відсторонив дулу від своїх грудей і похитав головою. Стас на той час оговтався і, підхопивши попід руки Петруню, поволік його за дерево. Басмач тягуче, заковиристо й люто вилаявся. Коран забороняє, дозволив собі заговорити Гога. А пішов ти зі своїм Кораном. Басмач так і не зрозумів, на що натякає Гога. Забороняє Коран вбивати чи лаятися. Він і не прагнув вникнути. Іслам та релігія взагалі його мало цікавили. Опустивши зброю, він рушив до машини. Стрільби само собою припинилися. Стаса і Петруню довелося чекати хвилин п'ятнадцять. Назад їхали мовчки, і тільки коли висадили в місті басмача, Стас сердито сказав, «Могли б постріляти один одного запросто. Це нам потрібно?» «Хай чурба не виступає!» – огризнувся Петруня. «Ти хворий, ге? Для нього вбити людину, як помочитися. Не заводься з ним. Це ж для твоєї користі. Тебе, Гого, теж стосується. Гого стинув плечима. Ага, знав, кого попереджувати. Цей басмач буде думати, що його тут хтось боїться, на голову залізе. Не встигне. Діло зробимо, бабки поділимо і в різні боки. Коротше, Петруню, моя справа попередити. Я думав, тебе вже немає в місті. — Чого такий кислий Степановичу? — Ось він є, тута, живий і здоровий. — Краще б тебе тут не було, гено, чесне слово. — Знову з машиною? — Тобі гаража шкода.